Poštovani slušatelji, eto nas ponovo u ovom jesenskom terminu u programu Radio Pule. Ja sam Mirjana Širola, a danas ćemo vam predstaviti jednu novu emisiju u našem programu, emisiju pod nazivom Drugi put. Autor ove emisije je naš već poznati prijatelj Boris Šuran. Boris, dobar dan. Dobar dan. Dakle, Boris je zamislio ovu emisiju i uglavnom će je on realizirati uz pomoć svojih prijatelja, ljudi koji također razmišljaju na sličan način onome što bi trebalo biti sadržaj ove emisije pod nazivom Drugi put. Pa da na početku kažemo odmah što bi to trebalo značiti drugi put. Vjerojatno naše slušatelje ovaj naziv svakoga pojedinačno asocira na nešto. No, što je Boris mislio pod time kad je emisiji dao naziv Drugi put? Uh... Najrađe bih volio da sami slušatelji nakon emisije dvije procijene što je to drugi put, ali za ovaj prvi uvodni put možemo reći drugi put je drugačiji način razmišljanja o stvarnosti u kojoj živimo, način koji nije naučen u školama, način koji se danas pojavljuje na rubnim znanostima i svatko tko se malo vrati u povijest, u knjigama, starim zapisima, naći će nešto što se može zvati drugi put. Znači to je neka priča O onome što Danas nismo naučili A što je nekad postojalo Jednostavno misliti Gledati svijet drugačijim očima uh -huh. e, Zašto je potrebno danas e, Više nego ikada Gledati drugim očima Odnosno ovu našu stvarnost Možda pogledati iz nekog drugog kuta e, Prvo Da li to znači da smo u nekoj krizi Prvo i prvo Mm, zašto? Ako smo zadovoljni, onda nastavimo ovako. Mm -hmm. Međutim, moj doživljaj u razgovoru sa mnogim ljudima, sa prijateljima i općenito promatrajući današnju stvarnost je da u ljudima se stvara sve više animoziteta, sve više negativnog, sve više muke, te loših pogleda na stvarnost. Tako da ako je to točno, a mislim i vidim da jeste, onda mislim da bi bilo vrijedno početi razmišljati o stvaranju neke nove predođbe svijeta koja će nam omogućiti da taj svijet u skladu s tom predođbu i počnemo mijenjati. Uh -huh. Znači mijenjati ono što recimo filozof i sociolog zovu paradigmu, način gledanja na svijet. Da, u ovoj emisiji ćemo često koristiti riječi koje nisu sasvim široj našoj publici jasne, ali se sve češće koriste danas kad razgovaramo na razini malo ozbiljnijoj od ono je svakodnevnog našim troškovima, problemima, krizama i tako dalje. Dakle, možda ćemo te neke riječi malo i pojasniti. Pa probajmo samo malo kazati što bi to zapravo bila paradigma, što je to što bi bila stara paradigma. A što je to što bi bilo neka nova paradigma, odnosno što je uopće paradigma? Uh, paradigma se može definirati kao svjetonazor, pogled na svijet, odnosno skup načela i vrijednosti koje su zajedničke jednom društvu. Uh -huh. Znači, mi u svakodnevnoj komunikaciji, kada komuniciramo i razgovaramo jedni sa drugima, već imamo nešto u sebi što smatramo da je prihvatljivo, da je vrijedno i to svi koristimo, neovisno što to ne izgovaramo stalno. Ja ću probati pojasniti to na nekoliko primjena. Na primjer, ono što se danas definira kao paradigma ili svjetonazor ili razmišljanje o svijetu, to je racionalnost. Treba biti racionalan. Znači, to je ono što je temelj, temelj sadašnjeg pogleda na svijet. Ako nekome kažete da ste da niste racionalni, on će reći o, pa to nije dobro, to je loše, znači. Onda drugo, linarnost je karakteristična danas se uzrok i posljedica jako povezuju. Ako napraviš to, dobit ćeš ono. Ili ako napraviš ovo, sve se vezuje vrlo jednostavno. Onda jedna od karakteristika danas je nadmetanje, konkurencija. Živimo u kapitalističkoj konkurencijkoj privredi. I svima je normalo da se, pojednostavnju rečeno, svađamo, nadmećemo, jedan je bolji od drugoga, jedan je loši od drugoga. I to su neki osnovni elementi. Onda analitično, znači promatramo stvari pojedinačne. To je ono u čemu živimo zadnjih par stotina godina, ta paradigma koja do danas funkcionira. Međutim, danas razvoj znanosti, danas ekologija nam pokazuje da više unutar toga nema rješenja za budućnost. Nema rješenja kad kažemo zbog toga što se već sve dovodi do krajnjih granica napetosti. Ako ne prestanemo se jedan prema drugom ponašati kao konkurenti, a ne kao suradnici, mi ćemo uništiti ovaj svijet. To smo već počeli pokazivati na ekologiji. Znači, mi se prema prirodi ponašamo kao eksploatator, kao konkurent prirodi, umjesto da surađujemo s prirodom. To je možda najjednostavni primjer. Vodimo vas na drugi put. što bi onda trebalo uh, promijeniti unutar te paradigme? Dakle, što bi trebala sadržavati nova paradigma, novi pogled na svijet? Da ti kažem, ja mislim da ništa ne bi trebalo, nego da ili hoćemo ili nećemo. nećemo. Mislim, to će se dogoditi ili se neće dogoditi. Uh, ono što bi vrijedilo po meni da se sutra dogodi, da sutra živimo u jednom svijetu u kojem će intuicija biti nešto što će se naglašavati u svijetu u kojem će očuvanje prirode biti nešto što vrijedi naglašavati u svijetu u kojem će suradnja biti vrijednost u kojem će uzajamnost, gdje ćemo osjećati više jedni druge kao empatičke osobe koje jedne prema drugima osjećaju tuđu bol, a ne kao ljudi koji znaju da milion djece ili ne znam koliko umire i gladuje, a mi živimo svoj svijet. Prema tome stvarati jedan Integralni svijet gdje ćemo jedni prema drugima biti više, ajde recimo, ljudi, a ne ono što smo danas, otuđeni ljudi. <mim> Dobro, da li se može reći da ljudi koji danas žive jednu paradigmu, da ti isti ljudi mogu stvarati novu paradigmu? E, sad, da li mogu stvarati... Nama, će, nama svijet, nitko od nas se nije rodio i rekao sad ja želim novu paradigmu. Nama život kojim živimo pokazuje da nešto ne funkcionira. Nama život koji živimo pokazuje da je došlo vrijeme stvaranja promjena. E sad, da li ćemo to nazvati novom paradigmom? Ljudi koji se bave filozofijom, sociologijom, oni to nazivaju novom paradigmom, a mi ćemo sami to osjetiti i da bi bolje živjeli, kvalitetnije se osjećali, mi ćemo postati dio te paradigme. U razgovoru sa mojim prijateljima, prijateljicama, uglavnom jer nas je u, na, u gimnaziji, u školi bilo uglavnom e, ženska populacija, e, razgovaramo često o knjigama koje čitamo i tako se onda zna vidjeti, odnosno čuti, da dio nas čita neke knjige E, drugi dio kolegica mojih nije ni čuo za te knjige i onda se na neki način čak i ljute na nas zašto im nismo ukazali na te nove knjige. Ja mislim da je kod mene sve počelo kad sam pročitala Celestinsko proročanstvo i knjigu deseti e, uvid. Možda će ljudima to sad izgledati smiješno jer to Celestinsko proročanstvo je ovako e, knjiga koja ne bi se moglo reći gdje bi je svrstali, da li je to fikcija, da li je to, ima u njoj nekih elemenata znanstvenih ili ne. Ali ja ću reći da je kod mene počelo razmišljanje o drugačijem pogledu na svijet od te knjige. Mi smo nekako vršnjaci po godinama. Nećemo reći kad smo se rodili, nećemo. ali ćemo da, da smo vršnjaci. Recimo, Dobro. Da. Vodimo vas na drugi put. Kako je kod tebe došlo do te neke potrebe da... E, osjetiš da je došlo vrijeme da malo drugačije pogledaš na svijet? E, kada malo se okrenam prema natrag i pogledam ovih nekoliko godina, sa par nula još, da, mm -hmm. nekoliko, mm -hmm. onda svoj život podijelim u dvije jednostavne grupe. Prvi dio je život koji sam živio ovdje na zapadu, u ovoj našoj odnosno u našem strani svijeta. I onaj što sam živio na istoku. Naime, zadnjih četiri godine sam proveo u Indiji. I ovdje sam imao jedan klasičan, recimo, više ili manje klasičan pristup, poslovni. I imao sam tu sreću da sam dosta putovao. I obrazovao sam se na zapadu, od Australije do Amerike, u Izraelu sam bio. Tako da mogu reći da sam dobio uvidu to što naš zapad jeste u kulturološkom, znanstvenom i ostalom smislu. Bio sam u politici, bio sam u diplomaciji i taj uvid mi je se dogodio. Međutim, ono što je došlo, dogodilo se 2003. kada sam išao u Indiju i kada sam odživio jedan novi život, ja bih rekao. Uh, valja, sklop okolnosti bio takav da sam imao više vremena za sebe i da sam živio u jednom ambijentu koji je tradicionalno, recimo duhovan, Uh, neću reći da milijardu i dvijesto miliona indijaca živi nekim duhovnim životom, ali je ambijent cijeli takav koji daje mogućnost da se čovjek više u to uklopi. I zapravo to je ono što se dogodi čovjeku kada živi 25 godina učenja, 25 godina rada, tako kažu u, in, u toj istični, istočnim tradicijama, a nakon 50. godine, sad smo otkrili o kojim se godinama radi, <laughs> a? nakon 50. godine čovjek Uh, okreće jednu novu stranicu i usmjerava se na neka nova razmišljenja. Mislim da je to prvenstveno stvar iskustva. Tu nema više toliko veze niti znanja, niti da li se završili dva fakulteta, pet, da li se se obrazili ovako ili onako, nego je to jednostavno stvar iskustva da čovjek počinje se, na, kao da je napravio cijeli krug i počinje se vraćati sebi. I to su one, recimo, istine koje dolaze sa iz tih tradicionalnih, neću samo reći istočnih, već općenito tradicionalnih društava, bez obzira da li se radi o indijskim starim društvima ili se radi o indijancima, starosjediocima Amerike ili iz Latinske Amerike, ili iz Afrike. Vodimo vas na drugi put. To, nešto smo sad rekli o nazivu emisije, o tome što bi trebalo to značiti, nešto smo malo rekli o tome kako smo došli do ideje da bi trebalo pričati o drugom putu, a možda sad, Boris, da probamo našim slušateljima pojasniti, odnosno reći što bi im mi ponudili u ovoj emisiji, odnosno što bi im ti nudio u ovoj emisiji, u kojem obliku i sa, kojim, sa kakvim sugovornicima? Prije ove emisije sam ti spomenuo jednu pričicu iz mog djetinstva i to je bilo djetinstvo zaista rano, no ne znam da li sam imao pet godina, šest godina. To je bio trenutak u kome sam, su mi roditelji vjerojatno rekli kako je zemlja jedna mala kuglica u svemiru i kako mi živimo na toj kuglici. To sam prihvatio. I nakon toga kad bi se igrao u pjesku koklinac, onda bih gledao tu prašinu i sam se razmišljava da li i na toj prašnici možda postoji još jedan takav svijet. Možda tu postoje neki takvi ljudi. I to nisam puno ni pričao, nisam tome nikome govorio, to je bila moja tajna. Do toga da bih nakon 20, 30 ili 50 godina slušajući neke nove teorije znanstvene, rubno-znanstvene teorije, slušajući o brojkama, o veličini našeg svemira, beskonačnom velikog, beskonačnom broju, shvatio da možda ta mala misa ima neku logiku, ima neke istine u tome, odnosno, mislim da me ta ideja pratila cijeli život i ona je kod mene stvarala osjećaj nekonvencionalnog načina razmišljenja. Znači da svijet nije tako jednostavan, kao što ga mi vidimo na prvom nivou, i da vrijedi o njemu stano razmišljati i na jedan drugačiji način. Ova emisija, o kojoj vjerujem da ćemo sa našim slušateljima imati prilike razgovarati i da ćemo ih imati prilike uključivati, govorit će o razmišljanjima koja su drugačija. E, ja ću biti slobodan sada izgovoriti samo nekoliko naslova, jer mislim da bi bilo jako jednostavno i kvalitetno naj najlakše za raditi ovu emisiju na način da se orijentiramo na određena knjige koje postoje u našim čitonicama i da te knjige probamo prezentirati i o njima porazgovarati u ovoj emisiji. Ja sam bio jako začuđen kad sam došao od 2007. godine iz Indije i počeo na tu temu malo porazgovarati s ljudima i vidio sam koliko ima zapravo puno ljudi koji već o tome razmišljaju, sa su htjeli razgovarati zbog toga što su osjetili, ne znam, da sam bio na tim nekim stranama svijeta gdje je to blisko i onda su se više otvorili. Ali mnogo ljudi sam vidio, od ljudi koji rade u prodavonici do ljudi koji rade u gradskoj upravi, mnogi su mi se otvorili, počeli smo o tim stvarima razgovarati, znači o nekoj drugoj, drugačijoj slici ove stvarnosti. A ja, ja ću vam, ja ću sad spomenuti... Našim slušateljima Nekoliko naslova O kojima bi mogli i o kojima bi vrijedilo Razgovarati i o temama Jedna od tih je Dolje škole Ovako, Provokativno djeluje, djeluje Odakle sad dolje škole A to je napisao Ivan Ilić Negdje 70-ih godina Čovjek koga smatraju začetnikom ekologije Koji dovodi Cijeli sustav školstva U jedan upitnik Što mi stvaramo kroz školstvo kroz, školstvo. kroz ovako školstvo koje imamo. Uh -huh. uh, on kaže da zapravo mi kroz ovako školstvo stvaramo maloumne, maloumne potrošače. Da je poanta cijelog sustava koji mi izgrađujemo, da ljudi troše. Da ne razmišljaju previše i da troše. I da postaju uh, podržavatelji sustava. Da ne promišljaju ništa kritično u sustavu, nego da samo rade i da troše. Rade i da troše ovako u tri rečenice o uh -huh. ovoj misli, a vjerojatno ćemo je imati priliku malo, malo detaljnije razraditi. razraditi. Onda drugo pitanje, koliko živimo u demokraciji? Nas stalno uvjeravaju da živimo u demokraciji. Čomski kaže da mi uopće ne živimo u demokraciji, on kaže da mi živimo u stvorenoj stvarnosti. Znači da ono što mi živimo su nam mediji ispričali. Uh -huh. mi ne znamo više što je stvarnost. Da, David Dyke također kaže da demokracije zapravo nema, da su... Sve ove države koje nam služe za primjera prije svega Sjedinjene američke države, da su zapravo jednostranačka e, država, ali je sasvim svejedno da li predsjednik dolazi iz izjednic, demokrata ili iz strane republikanaca, točno. ponašaju se sasvim isto. Točno, to je sad malo asocijacije na tu demokraciju, gdje kaže e, Čomski poznati autor lingvista, ali čovjek koji se bavi publicistikom i promatra društva, on kaže ovako, uh, ono što je za nasilje, za totalitarizam i fašizam, znači ono što je nasilje za totalitarizam, to je propaganda za demokraciju. Tako. Znači, kao što se tamo postižu ciljevi u totalitarizmu sa nasiljem, da nekoga s puškom odvedeš u zatvor, prisiliš ga i stučeš ga, tako se u demokraciji postižu efekti propagandom. Imaj medije Imaj novac. Do novac I ti ćeš postizati svoje efekte, a neko će to onda reći, epa, glasali ste za to, to je demokracija. Mislim, mnoga pitanja će se otvoriti i ja se nadam da ćemo naći sugovornike i prijatelji koji će nam se uključivati u emisiju i s kojima ćemo te misli podijeliti i dalje razvijati. Apsolutno, evo ja ću samo spomenuti još jednu knjigu koja je mene jako, <kuh> jako ovaj, ostavila traga na meni i na mom pogledu na svijet. a To je knjiga od Daniela Quina Ishmael. Recimo, uz ostalo u toj knjizi se i daje odgovor na pitanje što ljudi mogu učiniti za svijet. Temelj u toj knjizi je da postoje oni koji su uzimatelji i oni koji su ostavitelji. Mm -hmm. Dakle, počele su se stvarati razlika između te dvije vrste ponašanja kod ljudi. Prvi su bili uzimatelji, su bili oni koji su počeli se baviti lovom. Mm -hmm. To je u trenutku kad se odvojio lov od sakupljačke tadašnje ponašanja privrede, odnosno preživljavanja ljudi. Dakle, oni koji su sakupljači, ti su ostavitelji, ti žive u skladu sa prirodom, a ovi drugi su lovci, ti idu za profitom. Rekla bi u današnjim ovaj, terminima. terminima je? da. E sad, e, kaže, kako promijeniti stvari? Stvari ne mogu se samo zaustaviti, dakle, to je i na tragu onoga što se ti na početku rekao. Kaže, ljudima je potrebna drugačija vizija, nova mm. vizija. Dakle, Ishmael, svakako, ako dođete do te knjige, pročitajte je, bolje ćete razumijeti o čemu pričamo u ovim našim emisijama. Evo, ono što bih ja želio još reći za jed, ovu našu emisiju, a to je, ovo će biti emisija koja će postavljati pitanja na stare odgovore. Naime, mnoge stvari o kojima danas znanost počinje na jedan način razmišljati, davati odgovore, već su davno dani. Mi tada nismo prihvaćali prije tisuću, dvije godina kad uspoređuje čovjek neke stare zapise sa kvantnom teorijom, sa, sa teorijom struna, znači sve ono što je danas najaktualnije, nalaziće vrlo bliske veze. Razlika je samo u tome što smo mi do tih spoznaja danas došli znanstveno, dokazano, eksperimentalno, a nekada se do tih spoznaja došlo direktnim uvidom. Znači mi danas tražimo sva rješenja vani, a nekada su rješenja nalažena u čovjeku samom. To su takozvani uvidi o kojima ćemo isto tako razgovarati o ovim emisijama. Drugi put. Dobro, možemo da kažemo da spomenemo neke osobe koje ćemo eventualno zvati odnosno zasigurno zvati u naše emisije. Ja sad sa konkretnim imenima Nebi? ne želim sada posebno. Ja želim zapravo reči koji će biti koji će biti princip, koji će biti princip rada i koje ljude ćemo staviti. E, to će biti I naši slušatelji Koji danas slušaju ovu emisiju Koji su pročitali nekod knjiga Koja je na tragu ovakvih razmišljanja I koji će nama predložiti Da žele o tome podijeliti Svoje iskustva sa, sluša, sa našim e, Drugim slušateljima Ali tu će biti svakako I ljudi koji su Recimo i stručno više u tome Ja sam razgovao sa nekim Doktorima Sa ljudima kao što je Kastor koji je u alternativi Sa Drandićem To su ljudi koji mogu pokazati Na praktičnim primjerima Kako se ta druga stvarnost Reflektira u njihovom životu I u našim životima Međutim, centralna teza I centralnu misao koju bih želio sada naglasiti je Mi ne pozivamo Naše slušatelje da vjeruju U ono što im govorimo Mi ih samo pozivamo Da o tome razmišljaju I da donose svoje sudove da uspoređuju ono o čemu ćemo mi govoriti i ove izvore o koje ćemo mi citirati sa nek, nečim drugom i nekad donose svoje i vlastite sudove. Kao što je znači rekao, da budu otvoreni. Da budu otvoreni, da, da promatraju cijelinu jer mi nećemo samo govoriti o recimo onom što se zove New Age. Danas je to dosta popularno, recimo ta mistika, ta stara. Mi ćemo probati govoriti o politici, mi ćemo probati govoriti o sociologiji, ali na drugi način. O obrazovanju, ali na drugi način. Pa da pokušamo ovdje kažemo na stolu o jednom i drugom otvoreno razgovarati i vidjeti koji nas pristup više zadovoljava u vremenu u kojem živimo i da li taj ili onaj pristup stvaraju prostore za neki kvalitetni život svih nas. Kažu da e, treba postojati, u, pri svakoj promjeni e, treba postojati kritična masa. Dakle, naša uloga javnog medija s jedne strane je i ta da širimo informacije, da širimo misli, širimo poglede, da probamo stvoriti i takve kritične mase koje će biti sposobne, spremne učiniti svijet kvalitetnijim za vlastiti život. Evo jesen je, ljeto je prošlo, nekako smo sad ponovno u situaciji da moramo realno pogledati što je oko nas, koji su problemi koji nas tište nećemo spominjati krizu jer kriza je ako ne znamo kako dalje mi mislimo da znamo, da znamo vjerujemo da znamo kako dalje i da imamo dovoljno ljudi koji također će se priključiti našoj priči i probati naći put za sebe kako dalje uh, naš džingl na početku jednu misa je izdvojio iz te cijele priče koja kaže noć je najtamnija pred zoru. Mi zaista vjerujemo, neovisno o ovom što ti se ti spomenula, da danas živimo vrijeme u koje se sprema jedan kvalitetan pomak. S druge strane, mi smo, ja bih rekao, indoktrinirani problemima. Mi smo danas pritisnuti nestvarnošću iz koje neko nešto izvlači, znači nama se nameće loše, teško, nema, zašto, o tome ćemo i se razgovarati. Zbog čega nam se stvara stvarnost koja je zapravo izmišljena? Da, još jedno pitanje koje mene jako muči, a to je, kažu, nema izlaza, ali ako je čovjek stvorio sve zakone, ako je čovjek doveo do ove situacije, onda isto tako nekakvim izmjenama može cijelu priču okrenuti. Ako je zato većina? E, e, da, kaže Einstein problem se ne može riješiti unutar sustava koji ga je stvorio. Znači sad je samo problem da treba mijenjati sustav, a tu se sad javljaju otpori, otpori tu se sad javljaju otpori, međutim Vrijeme je da se o tome počne razmišljati i vrijeme je da se iznalaze nova rješenja. Ja se samo ispričavam našim slušateljima koji mogu reći ja imam problema kako djece, djete poslati u školu, kako mu platiti knjige, kako platiti mlijeko i krug do kraja mjeseca, a oni sad pričaju o ovakvim stvarima. Ja im samo želim poručiti da razmišljanje i stvaranje nove budućnosti je isto tako dio nečega što moramo svi zajedno pokrenuti, jer negativne misli stvaraju i negativnu budućnost. I to će biti naša centralna teza. Stvarajmo misli, stvarajmo razmišljenja koja će nas odvesti u jednom pozitivnom smjeru. Mislim da smo došli do kraja ove naše prve emisije. I nadam se da smo zaintrigirali slušatelje i obećajemo da ćemo se truditi da vrlo konkretno o nekim stvarima, o nekim temama razgovaramo, a naravno s njihove strane očekujemo jedan input priča koje su njima zanimljive, priča koje su oni sebi već ispričali, pa da ih ispričaju i širem našem e, slušateljstvu. Sljedeći put ćemo zapravo krenuti konkretno, napravit ćemo jedan mali presjek svih emisija o kojima ćemo govoriti, navesti ćemo teme konkretne, navesti ćemo autore za koje ćemo zamoliti slušatelje da ih pročitaju, da ih porazmisle, a onda ćemo se družiti nad valovima Radija Pule preko interneta i na taj način pokušati doći do nekog drugog puta. Vodimo vas na drugi put.